Příběh o královně jménem Lílá Kniha 3, 15 Vasišta pokračoval O Rámo Tak jako v bělém stavu je zřejmé, že objekty vnímané ve snu nemají hmotnou podstatu, třeba že se to během snění může zdát. I tento svět se zdá být hmotným, ale ve skutečnosti je to jen čiré vědomí. Voda ve fatě morgáně neexistuje ani dočasně, ani v jemné formě. A v tomto smyslu také neexistuje svět, ale pouze čiré vědomí. Jen poznání založené na nevědomosti se přiklání k představě světa. Ve skutečnosti není rozdíl mezi pojmy svět, brahman, absolutno či já. Svět je ve vztahu k brahman stejně skutečný, jako město ve snu ve vztahu ke zkušenosti bdělého stavu. Proto pojmy svět a kosmické vědomí jsou synonyma. Abych to vše učinil zcela jasným, budu ti nyní vyprávět příběh o místě zvaném Mandapa, neboli svatyně. Pozorně prosím naslouchej. Poznámka Mandapa je též modlitevní prostor v hinduistických klášterech ohraničený sloupy. Konec poznámky Kdysi dávno žil na zemi král Padma. Byl dokonalý ve všech ohledech a díky své povaze i svému jednání se mu dařilo pozvednout slávu své dynastie. Ctil náboženské tradice, tak jako oceán, uznává autoritu břehů. Podmanil si své nepřátele, tak jako slunce rozptiluje temnotu. Jako oheň spálí seno na popel, tak vymítil ve společnosti všechno zlo. Svatí muži u něho přebývali, tak jako přebývají bohové v nebi. Byl příbytkem ctnosti. Jako se při silném větru chvěje popínavá rostlina, tak se před králem na bitevním poli třásli jeho nepřátelé. Byl velmi vzdělaný a nic pro něj nebylo nemožné, stejně jako není nic nemožného pro boha Nárájanu. Poznámka Nárájana je jiné jméno pro boha Višnu. Konec poznámky Tento král měl manželku jménem Lílá. Byla to žena velmi moudrá a navíc krásná. Vypadala jako vtělená bohyně Lakšmí, družka boha Nárájany. Měla vybrané způsoby, jemnou mluvu, hladnou a rozvážnou chůzi a její úsměv zářil jako chladný svit měsíce. Byla milá a čestná. Měla útlé a jemné ruce a její tělo bylo čisté a svěží jako vody svaté řeky Gangy. Její dotek přinášel stejnou blaženost jako osvěžení ve vodách Gangy. Svému muži byla velice oddána, uměla mu posloužit a také ho potěšit. S králem byla jedno tělo, jedna duše a sdílela s ním radost i bolest. Byla jeho druhým já, jen s jednou výjimkou. Vyjadřoval-li král hněv, v královně se odrážel strach.